יהיה הבית הזה. ככה אמר אדוני על בית מלך יהודה, גלעד אתה לי, ראש הלבנון, אם לא אשיתך מדבר, ערים לא נושבו. וקדשתי עליך משחיתים איש וחיליו, וחרטו מבחר ארזיך, והפילו על האש. ועברו גויים רבים על העיר הזאת, ואמרו איש אל רעהו.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 כי אז תבושי ונכלמת מכל רעתך. יושבת בלבנון, מכוננת בארזים, מה ניחנת בבוא לחבלים, חיל כה יולידה? חי אני נאום אדוני. כי אם יהיה קניהו בן יהויקים, מלך יהודה, חותם על יד ימיני, כי משם אתקנקה. ונתתיך ביד מבקשי נפשך. וביד אשר אתה יגור מפניהם, וביד נבוכדרצר מלך בבל, וביד הקסדים. והתלתי אותך, ואת אמך, אשר ילדתך, על הארץ אחרת, אשר לא יולדתם שם, ושם תמותו. ועל הארץ, אשר הם מנשאים את נפשם, לשוב שם, שמה לא ישובו. העצב נבזה נפוץ.